Calendar ortodox, 17 aprilie. Pe cine pomenim astăzi? Pe 17 aprilie, Biserica Ortodoxă prăznuiește pomenirea măritului și sfințitului mucenic Simeon, episcopul Persidei. Acest ales arhaș al primei perioade creștine a dat o mărturie neclintită în fața autorităților păgâne, preferând jertfa supremă în locul lepădării de Hristos. Împreună cu el a pătimit o mare mulțime de credincioși, a în chip minunat lucrarea tainică a dreptei credințe. Sfinții zilei, 17 aprilie, Sfântul Simeon, mărturisitorul neînfricat al Persidei. În vremurile de grea încercare pentru creștinii din răsărit, când regele Sapor stăpânea cu o mână de fier, ierarhul cetății a devenit o țintă a dregătorilor păgâni. Cei care guvernau cetățile Ctesifon și Salic Au trimis rapoarte mincinoase către monar Haș Acuzându-le pe chiriar ha și pe turmasa Că refuză să se supună și să plătească birurile apăsătoare Acești creștini alegeau să slujească adevăratului Dumnezeu Le pădând orice compromis cu lumea trecătoare Atitudinea lor demnă a stârnit mânia stăpânitorului Care a poruncit aruncarea ierarhului în temniță Legat în lanțuri grele În întunericul celulei sale acest păstor nu a contenit a seruga pentru turma sa și a atrage un bogat har dumnezeesc peste cei aflați în suferință. Acolo l-a întâlnit pe Gotazat, un înalt funcționar al palatului, care fusese crescătorul regelui. Deși cunoscuse Evanghelia, Gotazat se încinase soarelui de frica morții și din dorința de a-și păstra privilegiile lumești. Cu bâlândețe și cuvânt cu putere multă, ierarhul a trezit conștiința adormită a dregătorului, întorcându-le la taina mântuirii. Aflând despre întoarcerea lui Gotazat, regele a uitat toată dragostea părintească pe care o primise de la el în pruncie și a poruncit să fie decapitat. Așa cum găsim scris în viețile sfinților pe luna aprilie, martiriul fostului apostat a adus o nespusă bucurie duhovnicească în temniță. Citind filele acestui sinaxar, înțelegem că păstorul întemnițat a înălțat o rugăciune neîncetată, cerând ca el și ucenicii săi să se învrednicească de cununa mucenicei. Din acest context duhovnicesc reiese limpe de curajul primilor creștini, care priveau despărțirea de trup doar ca pe o poartă spre împărăția cerurilor. Mucenicii celor 1150 de mărturisitori Scoși din închisoare pentru a fi executați, cei 1150 de credincioși au stat drepți în fața prigonitorilor. Primul care și-a plecat capul sub sabie a fost însuși Sfântul Simeon, dorind să-i întărească pe feii săi duhovnicești prin exemplul personal. Printre cei condamnați se afla și un creștin cuprins de slăbiciune faierească. Atunci, un îngrijitor al palatului numit Fusic, având o viață curată, i-a strigat celui înfricoșat, Nu te teme, frate, închide ochii și primește tăierea, căci grabnică este moartea, dar viața veșnică te așteaptă. Pentru această mărturisire publică a dreptei credințe, Fusic a suferit chinuri cumplite, fiindui tăiată limba și jupuită pielea. Dincolo de faptele istorice, citind orice calendarul ortodox din 17 aprilie descoperim o memorie vie a gertfei sângeroase. Prin curajul său, Sfântul Simeon rămâne chipul bâlândeții și al dăruirii totale, ancorat definitiv în realitatea dumnezeiască. Paza minții și teologia gertfei Sărbătoarea de astăzi ne cheamă la o profundă cercetare a inimii. Lepădarea temporară a lui Gotazat, urmată de pocăința sa, ne arată că nicio cădere nu este definitivă dacă sufletul se smerește. În mijlocul rândurilor care descriu Sfinții zilei din 17 aprilie, vedem o dragoste gertfelnică ce nu judecă, ci ridică pe cel căzut. Ierarhul său i-a amintit de moștenirea veșnică, net superioară oricărei demnități umane. În acest fel, Sfântul Simeon a arătat că slujirea eclezială presupune asumarea crucii până la capăt. Paza minții și lepădarea de idoli i-au transformat pe acești credincioși în stâl de foc care au luminat răsăritul, biruind teama și moartea prin iubirea lor pentru Hristos. Alți sfinți pomeniți astăzi: Cuviosul Acachie, Mucenicul Adrian și Sfântul Agapet. Păstorul Dumnezeiesc al Melitinei. Acachie. Născut în Melitina Armeniei din părințe Vlavioș, dar lipsiți de prunci, acest ales a fost un rod al lacrimilor și al înfrânării. Făgăduindu-le Domnului părinții l-au dat în grijă a chiriarhului Otrie, un apărător ferm al ortodoxiei la sinodul al doilea ecumenic. Crescând în virtuți, tânărul a devenit un vas ales al mângâietorului. După mutarea la cele veșnice a povățuitorului său, a fost așezat în scaunul episcopal. Mărturia sa teologică a strălucit la sinodul al treilea ecumenic de la Efes, unde a combătut cu tărie ereza lui Nestorie, apărând demnitatea născătoarei de Dumnezeu, mutându-se apoi la ceruri plin de zile și fapte bune. Râvăna curajoasă a mucenicului Adrian. Aflat în rândul celor întemnițați, acest tânăr plin de bărbăție a fost silit să aducă gertfei idolilor. Refuzând silnicia, el a răsturnat cactea, vărsând ofrandele și împrăștiind focul închinării străine. Mâniind peste măsură pe dregătorul locului prin această respingere categorică a minciunii demonice, a îndurat bătăi crunte și a fost aruncat într-un cuptor aprins, dându-și obștescul sfârșit ca o ofrandă bineplăcută ziditorului său, părintele Agapet, ierarhul Romei. Trăind în perioada împăratului Justinian, acest vlădică s-a format în asprimea nevoințelor pusnicești înainte de a prin arhieria. Călătorind spre Constantinopol, a lăsat în urma sa vindecări negrăite. În Grecia, a tămăduit un om muciolog, împărtășindu-le cu preacuratele taine. Mai târziu, a dăruit vederea unui orb la porțile cetății imperiale. Căutând la rânduielile din calendarul lui Ortodox din 17 aprilie, observăm sa pentru puritatea dogmei, el depunându-le pe ereticul Antim și așezându-le și pe vrednicul Mina, înainte de a se muta la Domnul. Ce putem învăța astăzi și cum aplicăm în viața noastră? Păstrarea credinței în momentele de criză necesită curaj și asumare, asemenea mărturisitorilor din Persida. Să învățăm să respingem compromisul cu păcatul în viața cotidiană, apărând adevărul cu bâlândețe, dar fără intare. Atunci când ne lovim de suferință sau boală, să căutăm vindecarea sufletului și a trupului mai întâi în Sfintele Taine, aducând lumina Harului în întunericul încercărilor noastre. Care moment din viața acestor sfinți va a inspirat cel mai mult? Vă așteptăm cu bucurie să ne împărtășiți gândurile în secțiunea de comentarii pe gânduri din Ierusalim.